Hej och välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 25 april och vi är en avsnitt 73 Den med Team Kalisi. Effortcast är podcasten där vi i gruppen Team Effort Pratar om allt som intresserar oss Min middag har jag Anna. Hello What's up? Jag har spelat lite Skyrim Oj, vad, vad var det om detta? Jag vet inte, eller jo, jag har tittat på... Playthroughs jag inte var intresserad av innan Och då var det en som spelade och då blev jag sugen På det Men det jag blev sugen på var att spela Skyrim med så här Med lite moddar Med lite så här typ så här, äta, sova uh, Inte bli kall Och dö moddar Ja ah, okej okay. um, det jag har spelat lite och mest suttit och försökt få allt, allt att fungera utan att krascha och grejer. Men ah. det har varit rätt intressant. Jag, start, jag började även med en så här alternativ startmodd som man kunde välja på lite olika. Typ att du har hamnat här och liksom börjat härifrån på jag första gången hamnade i ett så här halvsjunkigt skepp. Där jag frös ihjäl Medan jag försökte hitta ut liksom, Genom undervattnet så. Um, så det var, var det, det från samma mod Eller, eller var det, det olika Det var olika två mods? olika moddar ah. Jag fick dra ner svårighetsgraden På, på överlevnadsmodden För att liksom, komma ut levande Jag förstår Coolt Jag, jag har också varit lite på så här, Skyrim Sjuksynastiden de, Dels så läste jag ju att Bedesta Uh, har, har gått ut nu med att de, de är klara med mm. Skyrim vad gäller, vad gäller expansioner och så uh. Uh, inte, inte långt där efter så utannonserade de ju Legendary Edition Vilket jag utgår från är en sån här som har alla DLC och sånt Ja, uh, och det är tre uh, grejer tror jag så Ja, uh, precis Jag har varit ganska, allmänhet ganska sugen på det Sen, sen de släppte DLC till uh, PS Network mm. Men jag har inte riktigt kunnat känna att jag kan rättfärdiga pengarna eller tiden som det skulle ta För att, jag vet inte, antingen skulle jag ju då spela igenom typ så mycket som möjligt med en ny karaktär Och sen spela igenom expansionerna och det skulle tagit mig en vecka minst, alltså sträckspelande Ja, det, det, jag vet inte, jag började med en ny karaktär och jag kände bara Ja, och sen har jag de där två som ligger på level 30, de har jag lagt ner mycket tid på Mm. Mm. Undrar när jag kommer någonstans Med den här karaktären <laughs> Men, Ja det är ju den ständiga <laughs> ah, Bra spel ändå, jag gillar det Men jag tror också Att eh, vi har båda Missat betan Vad gäller mm. det MMO-spelet de, Har de inte börjat prata om det Eller inbilliga mig Har de inte sagt vilka som ska vara med för ett Jag har ingen aning faktiskt Uh, nej det, det, det kan ha fel. Att, ja, liksom vänner, gamerkändisar har fått komma dit och kolla på saker, men uh, ah, inga vanliga. Nej, inga vanliga dödliga. Uh, men ja det, ah, det kan den kan vara börjat. Mm. Mm. Ah. Jag har inte hört så mycket om det alls, men vem, vem, vem vet jag hänger inte med jättemycket med det PC-nyheter. Nej. Eh, jag i fint heter det väl länge, det är lite tråkigt, men ah, ja, inget jag åt. <laughs> Vad, vi hittade en, en artikel här innan vi började spela in. Vår avsnittet heter ju Team Khaleesi. Mm. Men heter det egentligen det? Nej, det gör visst inte det. Nämligen så, den här människan bakom språken äh, som visst heter David J. Peterson han, han har varit lite upprörd över uttalet av Kalisi för det är inte Kalisi, det är typ... Khaleesi um, det... Khaleesi um, Ja, hur, hur han nu Vill ha det, det var det i alla fall inte så Som det har uttalats i serien um, mm. Men de sa väl ungefär åt honom Att nej, vi tyckte det var Bättre Vilket är ganska, jag vet inte, det är väl ungefär så Alltså språk är inte Artificiella på det sättet, så det är väl ungefär så Det brukar vara Precis, det är så här, om ingen vill uttala det på ett visst sätt Så kommer ingen att göra det och då, då Ja <laughs> Lite svårt att slåss mot det Jag läste nyligen om en eh, Misslyckad stavningsreform På 90-talet i Sverige där de ville ta bort de onödiga bokstäverna mm -hmm. Det vill säga C, X Och Z tror jag Okej okay. eh, För att de var onödiga Så cykel skulle stas med S istället Och senigt skulle vara med S Aa. Och byxa skulle vara med K liksom KS Ja Varför inte men det är svårt att bara införa det Ja, det känns som det Jag tror att det var en buntlärare som gick ihop och sa Att de här är onödiga, ställa till besvär Stava djur som det låter Stava djur som det låter Behöver inte ha något D med där. Så de skulle båda stavas j, -p -j, j, -p -j Yes, exakt mm. ja, Det är som stavningen av J-O-S ja, ja, den, den, den vet jag inte Jag hörde om när jag var yngre Gick i tvåan eller någonting Min mormor stavade så mm. Jag det är weird. Mm. Men uh, vad, vad tycker du? Han har ju startat den här mannen som. Uh, vad heter han? Davidson? Peterson. Tack. Uh, han har ju startat någon slags language creation school eller business eller något. Okej. Okay. Uh, ska du gå med? Ja, om jag hade någonting att skapa språk till så kanske... Men, ja, eller så gör man en tolkinvägen och skapar språk och gör någonting sen. Um, nej, ja... Hmm. Ska man göra affär av det? Det tycker jag inte om. Det är det fina yrket och hantverket. Okay. Um, <laughs> Jag tror han gör det liksom då professionellt för andra studier och sånt. Jag vet inte. Mm. Language Creation Society heter det. Så det kanske bara är mer en grupp människor som går ihop och gör saker. Ja, jag tänker det kanske är ja, sci-fi och fantasy-författare som behöver språk. Och så kanske de inte är yberlingvister i grunden och behöver lite stöd. Jag, jag tycker det är bra att det samhället finns i samhället, det är den gruppen finns, ja. uh, mest för att jag tänker på alla gånger som jag som författare har försökt liksom velat ha mer språk och så märker man att de har inte tänkt ut det utan det är så här, de har kommit på tre meningar och så ska det representera ett språk eller någonting, inte för att jag säger att man måste komma på hela språket varje gång men man, ja, det finns vissa så här, rätt basala missar man kan göra så att, ja, det, det, det är en bra grej tror jag. och sen hittade du 20 spel Ja uh. Har du hunnit spana in Thor-trailen? Nej Nej, den var, den var spännande jag vet, jag vet inte om filmen kommer att bli bra Den heter ju inte Thor 2 Vilket är att den heter Thor The Dark World oh. Man vet att det är där när det inte är en siffra med Till skillnad från Iron Man då ja, det... Trean hade här om dagen i Sverige Ja i Jag tror jag ska se den i helgen faktiskt Om, om saker och ting går som de ska ja. jag... Så eventuellt kommer jag kunna prata lite grann om den nästa vecka Ja Jag tror inte jag har sett ettan eller tvåan du borde se första Iron Man, den är faktiskt bra Vi är ju liksom i, i den tiden nu när nästa drös av Marvel-filmer kommer att träffa oss mm. uh, Är det någon du ser fram emot, är det någon du bryr dig om? Um, inte jag kan komma på, jag är inte så insatt i vad som kommer jag... Det kommer att komma Cap Captain America, Thor mm. kommer, uh, Iron Man är släppt nu jag tror Captain America är den som jag är minst intresserad av, mest för att jag okay. tyckte han var tråkigast i Avengers, som jag liksom ah, tyckte om that, yeah. överlag. Um, Thor, den såg jag ju första filmen och den var ju den var ju trevlig. Det kan säkert vara kul att se andra. Mm. Mm -hmm. cool. jag, jag kan ju på något sätt tänka mig att de bygger mycket på uh, Loki-grejerna eftersom han blev så väldigt populär efter Avengers. Så, ja ja okay, jag tror Jag tror han var, han var populär innan också Men, men Avengers mm. gjorde ju till någonting av ett fenomen Ja ah, jo precis jag, liksom, jag tror att så här, Folk tyckte om honom och nu är det en, en läskig kult på internet Liksom eh, Exakt. Om man se på det så Det är som man vet att man har blivit stor Mm <laughs> Antal giffar ska, ska vi tala lite mm. Ska vi tala lite om Game of Thrones Mm -hmm. Säsong tre, episod fyra Är vi uppe på nu va? Ja. And now his watch is ended mm. Spontana reaktioner um, Spontana reaktioner Ja, det var ett sånt här avsnitt Där jag tyckte att Det hände saker men inte, inte Allt för För snabbt eller dramatiskt Och sen så i slutet så blev det jättedramatiskt Vilket jag tycker är en väldigt här, smart grej Att göra av dem Att de så här, bygger upp de andra historierna Väldigt fint lite i sidan Och sen så tau i slutet eh, Men det sagt så var det väldigt mycket äckligt Den här veckan eh, Ja, jag Kör en liten lista på dina äckliga För jag, det sa du när du såg Asint, så Att det var mycket som var Ja, Det var äckligt Det var, äckligt. Eh, det var, det var en avhuggen hand och mycket smuts och eh, lera och äckel relaterat till det Och jag började tänka på infektioner och allt annat möjligt skoj eh, Som var det, vad heter en Varys ja, just det. Som Spindern. berättade om sin, sin ungdom, sin barndom mm. Och det, den var ju inte så munter och, äh, vad, var, vad var den? <laughs> eh, ja, det var lite, det var lite kastrering eh, utan liksom Sövning så att säga, men dock med förlamning. Um, mm. Vilket ju alltid är trevligt att höra om. åh så Jag såg och kände allting men kunde inte göra någonting. Man bara, ah, okej, okay. äh, ni har kollat mycket på Criminal Minds, märker um, mm. Sen så vad var det han, ja, han Han livnade sig på att, på att sälja det han hade kvar. <laughs> Down there. <laughs> ja Ja. Och sen var det en man som jag tror hade fått munnen igen syrt eller något annat skoj. Jag är osäker för jag skulle ja, inte jag titta alltså... på honom rätt fort. Ja, det var ju hans sorcerer-kompis ja, då Som precis. hade kastrerat honom för länge sedan mm. Jag gillar hela under hela den scenen Så pratade det om liksom att det gäller att vara tålmodig Och man får sin hem till slut ja. Och sen öppnar han lådan av så att han har nu Fått sin hem, typ, efter jag vet inte hur många år jag, jag vet inte hur gammal han är, det är svårt att säga ja. Vilket är lite poängen med honom han, är ju väldigt, han var ju väldigt lugn och samlad Och, ja. och, och, och... Turen kom in där och sa ja det liksom, Nej, stör jag Han bara, nej, nej, min gud, nej, kom in Jag har ingenting för mig Och så bara öppnade ja, upp den den det Det var obehagligt och, och sen nummer tre får jag ändå vara En psykopat, Barry Som man ju visste skulle vara psykopat Men som var det Och det var ändå Han hade crazy eyes Det var upprörande Jag är stolt över honom, han gjorde precis som jag hade gjort det <laughs> <skratt> Fast du har haft värre Crazy Eyes Och antagligen gjort det maniskt <skratt> <skratt> um, Alltså det Jag, jag sitter och funderar på Om den storylinen är med I tredje boken, för i så fall så är jag ju inte så bra På att gissa, då, har jag, då, har jag bara, då bara minns jag det <skratt> Men jag, mm. jag, jag kan väl inte känna igen Theon Så jag misstänker att den delen är med Kanske i fjärde boken och att de går parallellt Med varandra, ah. vilket ju känns som en sån grej Som skulle hända i en sån här bokserie ja. Där man mjölkar, jag menar Bygger upp världen <skratt> Eh, genom fyra, fem böcker Mer än vad man behöver eh, Jag gillar dock den scenen Jag, gillar, jag tycker inte synd om Feon Men det kan han väl få ta Ja, han hade ju sin lilla, sitt lilla där och jag mördade två små barn Och mig, jag är en hemsk människa och han... Jag gillar att han, att han liksom tycker att han är hemsk Även fast det då inte var Brandon och Rickon Som han dödade, utan det var två mm. oskyldiga Orphans Det var två liksom utan namn Det var, det, det var ju fint mm. av honom Och satt han där och lyssnade och sen var Ha ha ha tillbaka till korset gud men nu, det är det men nu vill jag att du liksom aktivt noterar den här trenden För att visst tyckte man lite synd om om det Jo men de gör ju och sen, det, och, det. Sen, och sen gick det illa för dem Så mm. är, det, är det någon mer vi tycker synd om just nu Som kommer, kommer gå till skogen för men snart Katlin kommer ju hon kommer ju bli kors först upp och ner i helvetet Liksom vid det här laget <laughs> <Så> <laughs> hon är en... Katlin är väl den som har liksom Per capita, scener, man bara. Ja, ah, men Catherine. så här, Jag, jag mår dåligt <laughs> över att jag var elak mot John. Åh oh, och Jag mår dåligt för jag kommer aldrig att se Rickon och, och Bran igen. Och liksom cetera, oh, oh, oh, oh, och, tror du att min pappa väntade för mig. Och, oh, och det, tiden det är så med hela tiden. Min som son bara, går emot mig och kallar mig förälder Jag kommer aldrig att se mina barn. Och, ah, och Skattranshing. Ja. Ja. <laughs> till, till och med The Hound fick jag mig lite sympati för där när han var där bland Brotherhood of Banners, Without Banners. Mm, jag bara, jag fick, ja, kanske lite. Mm. Jag vet inte. Ja, men för, för honom är det, alltså han är ju ett monster, men, men han är hela tiden, ah, han jämställs alltid med sin bror The Mountain, som är ett riktigt monster. Mm. Alltså, som är större än vad han är, och som liksom är typ han som slog ihjäl en massa spädbarn när de tog över tronen från The Mad King. Ah, yeah. mm. vilket, låter, vilket låter underligt liksom. att De som tog över tronen från The Mad King Slog hela massa spädbarn på man, vägen Man känner att deras PR-grupp Inte riktigt tänkte där det är så här, Vi låter oss kalla honom för The Mad King Och göra det här samtidigt Det kommer förvirra alla som fan Men på tal om en PR-maskin Som fungerar <laughs> Marjorie, Marjorie. <laughs> Så Marjorie har ju verkligen liksom worked it Först alltså, Den scenen var lite obehaglig som vanligt För att Joffrey var med Ja ah, jo men är det inte så att han också fick lite så här: inte redeeming, men han har, alltså det var ju ett tag sedan han mördade någon. Fast... Och för honom är det som att mer eller mindre blir helgon. Jo, jag vet, men alltså, det går ju inte att prata om redeeming ändå med Joffrey. Man måste komma på något <laughs> nytt ord, liksom mindre asläskig var väl vad äh... För att det var liksom, oh, kolla här ligger någon död och den dog så och kolla vad vi gjorde och allt är jättekulat att kolla där var den som led så. Och man bara, mm. Mm. <laughs> jo men det är jättefint Och Marjorie bara, Nej men gud vad kul med all historia Nej men oj oj oj och bara, alltså Hon måste ju vara psykiskt sjuk på något sätt För att liksom kunna göra det här Hon är ju sociopat nummer ett just nu ja, just det. Och sen när, när hon liksom öppnar dörren och säger Gå ut till ditt folk, de älskar dig mm. och, för, och för en sekund när alla bara ropar Marjorie Och han kollar på henne <laughs> Alltså det ser ut som att han ska mörda henne där och då Men sen börjar de också ropa Joffrey För att hon har ju jobbat liksom Marjorie gillar Joffrey, då gillar vi också Joffrey ja, De älskar ju Marjorie Och Marjorie har ju gillat äh, Gillat Joffrey jag, jag tänkte faktiskt Den här scenen när de hade barnhemmet mm. Med alla, alla fällerlösa För jag tänkte så här äh, Jag tänkte att hon gjorde det Out of the goodness of her heart Egentligen, alltså först För att jag tänker så här: vilka ska de här prata med? Vad alltså, mm. känner hon på det här? Borde inte gå till något establishment Och bjuda alla på öl eller någonting Men det verkar som om det fungerar rätt bra då. Mm. Alla bryr sig om de föräldralösa barnen Ja, för nu, är det, alltså, för nu är det uppenbart Att det är precis så som, alltså, Det var ju det hon gjorde liksom. Mm. helt klart nu Jag hade liksom en förhoppning Om att hon kanske bara var Sjukt altruistisk Alltså hon kanske är det men samtidigt Väldigt realistisk ja, Väldigt pragmatisk samma uh, gång liksom. Vilket är en underlig kombination uh, som jag gillar Men ja men, uh, det var ju vad jag trodde hon gjorde då Och tänkte ja men Det här är ju smart I alla fall <laughs> <laughs> uh, Vi hade lite mer grand också på tal, om, på tal om både Marjorie Och uh, Veris. Mm. Hon... har hon några bad-ass moments? Alltså jag, jag tycker om allting hon säger. Allting som kommer ut i hennes mun är ganska så här. Hon är hon väldigt rätt på... Hon pratade ju med Cersei där lite och typ... Jag vet inte, jag försökte rucka på Cersei världsbild som Cersei då har byggt upp antagligen för att kunna leva i sin värld. Mm -hmm. um, så, så, och det var ju intressant. Uh, sen så hade hon även det här... Den, jag vet inte... Jag minns inte ens... Var, är det någon typ släkting till henne som kommer fram eller något där den är unga tjejen och va titta vad jag har broderat typ och hon bara Pff, dåligt. <laughs> ja visst men det måste ju vara någon av hennes barnbarn ja, eller eller familj typ eller komma igenom för lite motto de har nu nu det borde growing strong eller någonting ja. något så jätte dåligt. Och sen så låt sig då lite grann att alla minns ju winter is coming. Ja, oh, jo. No, <laughs> hon, no, hon sa att hon bara ah, winter is coming. That's a good one. Jag bara oh, a bit överused maybe. Um... <laughs> Men jag tycker att det var ganska charmigt ändå liksom att för det är ju det om man inte vet någonting av egentligen tror att man man vet att Sean Bean säger vinter inte är väg Jo. Det jag tyckte om avsnittet innan det här var ju med så här summer is ending, jag bara mm, I see. I see you're a special one. <laughs> It is fall. <laughs> Alla bara, nej, det finns inte häst, vad pratar ni om? Det finns två årstider, okej. Okay. Allting måste vara så aktivt, kan det inte bara vara en årstid? Nej. <laughs> um, okej, okay, så vi ser, vi har, vi har talat om... Just det, Nightwatch ballade lite grann. Ja, ah, Owen från Torchwood, det, är där, är det någon. <laughs> Vem är Owen och var är Torchwood? Jag tror jag vet vad Torchwood är, det är Doctor Who Spin-off. Doctor Who Spin-off. Uh, Owen är den som i första serien typ... Uh, dåit rapeade någon med en alien substans och sen blev redimad i säsong två den, den, den här lite västliga snubben mm. inte han, alltså, han är inte så här, han är inte, han är inte rugged eller någonting, han är så bara snubbe precis han... och lite olje sådär ja men det är så här, man säger att han är från Wales liksom. han är ja. han, han är från Wales um, mm. så ja det var, det var kul att han fick en replik uh, och så där han är omnämnd på IMDb som typ a Watchman ja. um, så Bra med karriären där Och men, men, mm. ah, okay, okay. i kaoset då När uh, The, Night, The Night Watchmen tänker så här att Nu blir vi ha lite mat Vi dödar Crestor, Crestor. Mm. Uh, Och så dör ju deras commander Och blir döda av dem själva det är, det är lite allmänt så här uh, mutiny mm, Så tänker sam, sam Sam tänker nu drar vi mm. Ta med sig Gilly Gilly Mm. Och så har och, och drar iväg Så vi kan ju misstänka vad han kommer att de nästa avsnitten. Det kommer ju gå jättebra det där absolut Självklart, självklart. Oh ja. eh, de är båda Bland det bästa väldigt, eh, Vad sa du? Bland det bästa med säsong två var ju faktiskt Hur, hur mycket samtyckte om Gilly <laughs> You know, the thing about Jilly is <laughs> what, What's so great about Jilly is Det var typ tre som var verkligen, mm. <laughs> nah, verkligen bara pratade om henne <laughs> Jo, men det var såhär, åh, oh, jag såg henne i fem minuter Hon var att nu ska jag prata om henne allt Och jag satte, jobba. hoppas någon äter upp dig snart Ja han är så menlös. Um... Ja, han är helt, han är inte, alltså han är inte bara menlös, han är värdelös också. Ja. Det kanske betyder samma sak, men jag tänker att han är, så här, han är helt så, här, han spelar ingen roll. <laughs> ja, men, ja, men, och det är därför jag tänker så, här, aha, ska du dra med, ska du dra ut den här tjejen nu i skogen med ett nyfött barn? Ja, det kommer ju gå åt helvete. Och Om det inte gör det så är det typ out of character. Ja exakt. <laughs> ja. Låt oss tala om sista scenen. Mm. Vad hände? I sista scenen så Jag hade ju fått spoilat av dig Att vår kära Daenerys äh, Förstod Det här språket som talades i Slavland Som jag mm -hmm. känner det som äh, Alltså om det är någon som helst Tröst så ligger Den staden i äh, Slavers Bay <laughs> Yes. Så, så kör, kör på Kallar det Slavland <laughs> Yes det var nära um, och, och, och så Daenerys valde ju då för att för liksom dramatisk effekt att, att spara det här till så här sista, sista gången hon behövde prata med honom så att säga. Um, mm -hmm. Och liksom ja, såg lite så här nöjd ut med sig själv och så. Och sen liksom gav bort en drake, fick en stor armé vände armén mot dem, satte eld på han som har kallat henne bitch och hora typ 400 gånger nu. Och Ja, det var så allmänt Väldigt coolt och... ja, Det bästa, alltså med den alltså, de, de har liksom byggt upp till det där Med typ två och en halv eller någonting Och ändå så är det liksom den maffigaste den, den Som har hänt mm. än så länge i Säsongen, kanske, kanske serien Jag måste säga också att jag så här bara rent visuellt så var hennes outfit typ den coolaste någon har haft någonsin i den här serien, men i alla fall. Vilken hade hon i slutet där? I den där blåa hon var väldigt typ. blå och fin så här, som en mantel och grejer. Hon såg väldigt ja. så här, uppklädd ut, väldigt fin i håret också. Kommer hon in där och bara, hej, grilla honom, okej, okay, nu går vi. Med liksom 8000 ansallighet plus alla Yngre ansalid och ja, mm. ganska många ansalid. <laughs> ja, efter att ha fått ett litet tal om att ah, han säger att det, du gärna får skicka tillbaka dem ni, ni hittar på vägen så att de också kan bli ansalid. Det blir jättebra det här för allihopa. Hon bara, mm, mm, mm. Jo, det kommer bli jättefint, mm, absolut. Jag gillar också i den scenen att eh, trots att hon börjar, börjar prata, alltså du vet, slänger några små ord på Valeria. Mm. Så han noterar ju inte det alls Han är så inne i sin drake där ja, hon, han, han tänkte att säga, okej hon kanske kan Några så här kommandon eller något Och sen bara, sända oss och typ ljusnade han bara, oh my god här, Han typ säger Tell the bitch her dragon won't come ja, Och han bara, it is not a slave Och han bara, oj, okej okay. mm -hmm. Ja Ja, det var, det var en bra scen Mother of Dragons, där av Team Khaleesi mm. Jo, för att Jag menar, alla andra måste göra rätt bra grejer nu för att gå om henne i tronen. Ja, exakt. Jag gillar också det typ en sekund där när uh, uh, Sajora Mormont och andra gamlingen kollar på varandra och bara Hell yeah! Rätt val! <laughs> rätt val! De alltså såg, man kan bara, såg, man, såg, man, såg, man, såg, man, orolig ut först så sen bara Okej, okay, hon var bra och backa. Vi köper det här. Det här blir jättebra. Man kan verkligen se hur um, hur han, nya gamlingen så jag tänker att det gjorde verkligen rätt val som lämnade kring Landing. <laughs> det här är äger, det här är asgrym. Jag visste att den här familjen var bättre egentligen. Dragons and shit. Ah, oh, det är bra. Vad är det någonting mer vi behöver säga? Ja, vi fick ju en uppföljning på Podrick, podrick. grejen. Av någon Som annan jag skulle här. säga passar in i vår teori om att Littlefinger har köpt honom. Mm. För att, alltså, alltså, dels, dels så hade jag, alltså, min, min teori var ju eventuellt att eh, de redan var köpta. Alltså. Mm. Och att den där var typ såhär men, men det stämde ju inte Utan det, det hon Ross eller Rose Ross. säger är ju att Är ju att Är ju att, är ju att ha, Lite finger märkte inte att han är så preoccupied Med annat Och just då han har två adresser på sin båt ah. Han tänker ta med sig Sansa Ja just det. vilket innebär att Tyrells tänker att okej, okay, gifter bort henne är som fastighet med eh, någon av oss. precis, vi gifter bort hon, henne med gay killen, det blir ett bra litet Vad det, var det honom det var? Ja, jag tror att det, det var hennes bror, det vill säga Renlys love. Ja, ha, hon har två bröder. Ja, ha, hon har två bröder. En som, är, en som är liksom mycket... För jag, jag vill minnas i boken att, att hon tror att det är honom liksom, Och hon bara, åh oh, yes! Aha. Men sen visar det sig att det är typ någon annan brorsa Som är alltså, typ så här invalid eller någonting Han har tappat ett ben eller så, så han, är, han är inte lika galant ah, men, men Hon har ju liksom, gått runt och typ, gått i armkrok med honom Och han har sagt att hon är vacker Så att jag antar att han ah. hoppas att det är han men grejen är att jag vill minnas att de som liksom Säger hans namn Och ah. jag, de säger nog alltså Vad jag har förstått så gillar de ju De skär ju ner mycket på folk i serien att, Så, ja, så att, varför inte Så mycket möjligt Att de helt enkelt bara tar den vägen mm undrar om det betyder att det inte spelar någon roll undrar vad som kommer hända för hemskt då <laughs> oh, Det spelar ingen roll vilken bror det är Sansa kommer ändå dö Man bara, ja, okay. Sansa kommer inte dö, kommer dö så Någonting hemskt kommer ja. hända alltså, Vissa döden är hemskt Men alltså, ja, det kan bli värre i den här serien Ja hon kanske, hon kanske också hamnar hos Barry Man vet aldrig Kringelkrokiga vägar i Save me Barry Hade på här Skyrim Men jag menade Westeros uh -huh. Huh, men Då tror jag att vi har uppfyllt Våra, våra, våra, våra Det vi ska göra Våra, vad, våra tv cirkel <laughs> Där har vi det Vi tar en paus Och kommer tillbaka och pratar om och Dragons Där var vi tillbaka från pausen Anna, jag har förstått att ni är klara med mig som spelledare nu <laughs> mm. Jag satt och funderade på vad jag skulle göra med informationen Att alla mina spelare var otrogna med mig Jag vet inte riktigt um. det, det verkar som om ni ville att jag skulle vara, vara glad Tacksam, kom och kolla Nej, vi <laughs> vi ville att du skulle komma dit och dm Men det är en helt mm. historia Mest det var så mycket folk där Så det hade behövt fler grupper Vi backar bandet lite grann Från min, mm. min, mitt, mitt galla spyende ja. Vad gjorde du i helgen? Jo, i lördags så gick jag och Stefan och Sandra Två, två andra panelmedlemmar Aha, Panelhönor på, vi gick på det var ett öppet hus på Dragons Lair i Stockholm eh, som var del av Kulturnatt Stockholm mm. um, vilket ju låter spännande i sig, men eh, på det här stället så skulle de ha lite olika ja, vad ska man säga, spelbås eller så um, bland annat så kunde man få testa på ett nytt uh, sånt här sällskap eller liksom Ja, Vå ska man säga, lär känna varandra spel som heter Icebreaker. Här, ja. Fint nog Man kan kunde även kolla in lite Street Fighter 4 moves. Och kolla in när ja. en gilde pratade om Star Wars, The Old Republic och visade lite endgame content och sådär där. Coolt! Ja. Äm, var även lite så här, japanska spel och ja, lite spelmarknader och så. Men äh, det, vi, det vi typ hamnade på, man blev vi blev snällt eskorterade ner till, äh, till, till äh, D&D-hörnan. Till Dragon's Lane. Ja, precis. <laughs> det, var, det var långt ner, det var väldigt varmt. Jag tror att det fanns en drake där någonstans. Um, och äh, där höll de ett litet, ja, ett, ett litet äventyr um, med en... En speledare och väldigt många intressenter kan man säga. Okay, jag tror att det var ungefär fyra stycken där när jag och Stefanie kom dit. Sen kom Sandra och sen lite halvt fylldes det på med folk som sen gav upp lite i mitten för att de antingen var för nya eller för att oh nej det blev lite för mycket folk. Och sen blev vi två grupper och ah, lite kaos. Mm. Men det som det, det jag och Stefanie tyckte, tyckte var mest intressant från början var det här... Eh, dilemma jaha, ska vi göra en karaktär i D&D 4 utan character builder? Mm. Oh, Nej. Hur gör man nu igen? Och så fanns det en eh, players handbook och skicka runt bland alla. <här> um, så ja, ah, det, det, ah, det, det var lite kaosigt. Um, men eh, jag tror att det funkade bra. Jag har aldrig saknat de fint Utskrivna spellkorten Som, som jag gjorde då Liksom såhär, skriva ner mm -hmm. så här. Jag måste säga att jag aldrig har gillat dem Även om de är väldigt smidiga Du gillar de säkert bara för att de är nya. Jag vet. Ja, men de är inte det längre. Nej, jag vet. Det känns bara som om man spelar någon så maskin. Alltså, du vet, det är gjort på ett långt band på något sätt. Jag vet inte. Det är som skillnaden på hemlagad mat och mikromat på något sätt. Men, men, det är så praktiskt och bra för man kan se alla siffror, jättefint. Och... Pratar du om mikromaten eller jag, Nu menar jag korten. Mikromaten är bra för att jag slipper göra någonting. Nej, men det, Okej, okay, så det var själva upplevelsen då Att göra karaktärerna Hur var det? Um, själva spelandet eller karaktärskapen? Nej, jag tänker karaktärskapet. Liksom. Alltså um, det var... Vilken level var ni? Hur, hur mycket var det? Körde ni med baseline Eller, eller, eller rullade ni? Eller? Um, vi körde level ett. Vi rullade mm. för, för um, Vad heter siffrorna? Attribut Ja, visst mm. Abilities. Fyra, fyra, sexår, droppar, lägsta. Yes. Nice. Um, det gick rätt bra. Jag uh, rullade fram en, en skaplig präst. Mm. Uh. Kändes bra. Uh, och sen så var det det här. Men hur får man fram sin reflex egentligen? Vilken mod tar man? Uh, ja, det är en bra fråga. och jag hey, plus dexterity modifier, plus halva level. Ja, uh. Det, jag, tror, jag förstod det sen Det var lite det jag gissade mig till där Och sen efteråt så gick jag hem till characterbilden Och så försökte bygga samma karaktär igen för att se hur fel jag hade Men jag hade rätt, det gick rätt bra <laughs> eh, Jobbigaste var så här saker som att sitta och välja Vapen och sen då sitta och se hur, Vad det gjorde åt den och ja, Välja equipment och så här. Oh, nu ska vi tänka här jag bara, Men det här är det tråkigaste <här> Men på level 1, hur mycket finns det att välja mellan? Nu blir jag upprörd för. Nej men det finns, nej jag vet inte. Jag skulle... jag skulle hitta en chainmail och typ en Morningstar. Det var ja. väl det jag skulle göra ungefär. Men jag tyck... Morningstar har väl en D6 eller en D8 i skada. Och... Ja men sen, sen det... Så står det helt plötsligt proficiency plus två. Och så, måste jag, så frågar jag, säger, Men vad betyder det? Och då säger hon, jag vet inte. Det betyder att om du är proficient med dig, så får du plus två till attack. Okej. Okay. Vilket du antagligen barn då som du, du letar efter? Ja. Det här är det här är. Det här är... Mm. <skratt> <skratt> nu blir det nu, nu, nu skäms jag lite igen <skratt> ja, men nej men jag vet, vad tror du jag gjorde då? <skratt> Ska du sitta Mina... där med en massa främlingar och göra karaktärer. Jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Jag ville bara gå hem. <skratt> det här var det som om, som om så här, jag är lärare och så kommer någon nånos att fråga min klasser, ah, vad är vad är urbanisering för någonting De bara vi har ingen aning <skratt> <skratt> Jo ja, det vet ni <skratt> Vi har pratat om det i två år men vi har pratat om det i två år Men under de två åren så har vi haft ett program Som har gjort så här, fina färgglada bilder åt oss Där oh. vi har kunnat se allting Utan att jag tänka kan inte, Jag kan inte låta bli att göra en koppling till Jag har kollat väldigt mycket på Kitchen Nightmares hela tiden oh. Med Conor liksom, Det är nu det hade varit en sån här workshop När liksom, vi gör karaktärer från grunden och det är så här, vi Alla är så här, alla är så här glada och lyckliga Och karaktärerna blir så här bra och hemmagjorda För och... de är gjorda med kärlek och omsorg Exakt, och, ja. exakt um, Jag vet inte det var charmigt att göra det. Jag tyckte inte om... Quaint. <laughs> nej. <laughs> jag menade inte exakt så. Det var, det var kul på sitt sätt. Eh, Character-sheeten var konstiga. Och eh, jag vet inte. Saker var överallt. Jag förstod inte så mycket. Men det hade nog varit roligare om... Ja, det hade varit någonstans där jag inte kände att åh oh, nej, nu sitter folk och dömer mig för att jag inte kan göra en karaktär i 4E. Um... <laughs> jag måste dock säga att... Eh... Just när det gäller att göra karaktärer för hand. Alltså jag har gjort kanske ett femtontal karaktär liksom, du vet, åt mina vänner och så innan vi hade äh, karaktärbilder och sånt. Uh. Liksom, jag ville att det skulle vara så enkelt som möjligt för dem så jag har handskriva alla deras abilities och sånt. Och, och på level 1 så är det inte jättemycket. Jag tror att det är två att Wills, en uh. Encounter och en Daily eller så. Yes. Men det är så här, jag, du vet, ändå så att jag har handskrivit så ett tiotal sådana karaktärer. <laughs> så, just fyra e är... Det ju alltså programmet. Det är ju en anledning till att det finns mm. det här. men jag vill ändå att du ska förstå mekaniken bakom. Jo, alltså, och det visade sig att mm. jo, jag, vi förstod nog till slut när vi liksom Satt tillsammans allihopa och var men det. jag, Sandra och Stefan att jo, jo, men så här är det nog och så. Och sen sa Stefan nyt sån här gång med sina konstiga förslag som att men frågan om vi borde. Jag bara, nej. Um. <laughs> ja alltså, nej Jag ringer heller och stör Håken Mitt på kvällen nu än att fråga dem Så nu frågar jag dig Stephanie, nu får du bestämma du är Jag det. Okej, så ni gjorde karaktärer mm. Efter mycket om och men du var en präst mm. Dvärg va? Ja, dvärgpräst Stephanie? Stephanie var en, hon var människa Och hon mm. var warlord Och hon var en dryg warlord Kom vi fram till, för hon hade minus ett I karisma Och jag mm. eh, tror noll i wisdom och så. Så att grej, för vi tyckte att det kändes lite drygt Att vara warlord på level 1 Överhuvudtaget liksom. Jag ska leda er allihopa, jag kommer här på level 1 um, Och därför så blev hon Den dryga så här runt bordet När DM skulle berätta vem som skulle göra vad um, Sandra spelade en äh, Människa också, en Fighter tror jag mm. Och lite, lite kort här, vad hade ni mer runt bordet då ni var en del. Men... Eh, vi hade en eh, vi hade en magiker med oss. Vi hade även ja. en bard som, eh, som, som fick en som fick minus fem i stealth därför att han var en bard med bjällor på typ allt han ägde. <laughs> <laughs> eh, sen så hade vi en paladin och sen hade vi en person bredvid mig som jag, jag är osäker på vad han spelade men han var väldigt han hade mycket personlighet, så det var tillräckligt. <laughs> Karaktären eller personen? Båda och. Okej, okay, ja. eh, kul. Och vad spelade ni för någonting? Var det en eh, typisk dungeon crawl? Var det en eh, court intrigue? Eh, det var det var väl en dungeon crawl. Vi, var in, vi missade lite i början vad exakt som hände. Men när vi väl kom in i spelet så hade, vi, hade det dödats av kobolder. Mm. och de här kobolderna fick vi reda på från byn då som vi befann oss i hade kommit ifrån en grotta um, och ja kobolder, grotta, kanske en drake möjligen, mm, ja så mm. vi, vi träffade på en ä, trevlig drake efter x antal fällor ähm, okay. på vägen okay. in coolt och ja det gick väl bra jag roade mig med att stå väldigt långt bak och hela ä, konstant vilket är vad Präster gör enligt mig, men ja Ja, just det Och uh, ja var Någonting minnesvärt Någonting, liksom, någonting karaktären gjorde, någonting som hände runt bordet jag tänker, man, man brukar alltid ha åtminstone en stund När man bara, oh shit, that's cool <laughs> ja, jag vet inte jag, jag tyckte ju väldigt mycket om Bardens här återkommande Smädelser mot draken um, jag kommer ju inte ihåg några nu men det var liksom tanken på att han stod där och sa otrevliga saker om ja, drakens förfäder och liknande mm. samtidigt som han liksom um, det, det, det, det, det, det kändes. Ja, det, det var en intressant syn. Sådär. Ja, jag kan tänka mig det. Det låter väldigt intressant. Mm. Um, när vi spelade, eller innan när vi satt och gjorde karaktärer så kom det även förbi lite så här folk som då, de var lite sugna på att kanske pröva på D&D lite men sen så blev de nog rätt skrämda av det faktum att så här, vi satt där och gjorde karaktärer och det såg ut att ta jättelång tid och vara var jättejobbigt ungefär. Um, Nej, så det var ju lite hehehe. synd för dem. Um, ja, det Jag måste säga så här att så rent, jag vet inte, om jag hade gjort en sån här afton Skulle jag ha haft så många pre som möjligt Ja, han hade tänkt på det Men hade glömt att ta med dem ah, Ja, jag tänker också att det är en sån här mm. sista minuten svårt, svårt att bara ha pre-gens Ja, ha <laughs> dem liggande hemma bara, Någon som vill spela <laughs> <laughs> ah, Coolt Okej, okay, några avslutande ord jag, jag, kommer till, alltså jag vet inte varför men När du började tala om det här, Och vi precis hade talat om Game of Thrones mm. Och när du, när du talade om att du I mitt huvud så gick du ner i en källare för att spela Så jag vet inte varför så kommer jag tänka på Det vore kul cool om någon hade sagt typ There is a beast in every man's And it stirs when you put a D20 in his hand <laughs> Eller jag jag äh, tycker att det kan vara ett bra, bra, bra, bra, bra sätt att avsluta på Det, mm. finns, en, det finns en rollspelare hos alla Det ja. <laughs> <Eller> ett stös <laughs> Coolt, så ja, jag antar att jag kan bränna alla mina DM-saker Och eh, allmänt smälta ner mina tärningar uh, Nej, för jag menar alltså, Om inte annat så vinner du med det faktum att, att Den här dm -en vi hade den där kvällen Han, han låter inte folk spela monsterraser <laughs> och tyckte att kobold är ingenting man spelar Kobold är någonting äh, man dödar Vad sa du? Kobold är någonting man dödar mm, Precis <laughs> Det var, Nej, nej Man kan respektera den världsyn Rasist. Äh, även om jag inte håller med om <laughs> Låt oss ta en paus mm. Och sen kan vi prata om Doctor Who mm. Doctor What If you like Ooh -ooh. Uh, vi är tillbaka från pausen. Ja. Mm -hmm. vi, vi hade lite en snabbt där så det dröjade över lite på pausen men, men uh, det har inte ni med på grund av The Magic of Editing. Doctor Who, säsong sju, är ju igång igen, andra halvan, så att säga Fortfarande, ja Ja, ah, exakt, och Hyde, uh, som hade en av de finaste postersarna Affischerna Tack, gick, <laughs> uh, gick i, i veckan i helgen, blir det väl Mm, i lördags Hyde var en skökhistoria med en med sci-fi twist Mm det var lite grann som, som vi hoppades på i avsnittet att, att det fick en annan förklaring än just spöken Den här spökenstorien mm -hmm. Mm -hmm. Vilket ju jag påpekade Jag gillar det eftersom att Visst, att det är bra mer fiction än science Men det är ändå science fiction Precis Det är liksom ja, Det är inte supernatural, det är Doctor Who Det är en Exakt. viktig skillnad <laughs> Och liksom, jag har ingenting emot att det finns spöken och grejer I supernatural, men man vill ju separera sina grejer lite grann Precis. De har ju byggt upp en värld liksom Precis vad tyckte vi om Haid Spontana reaktioner? Ja, det var väl det var Ett trevligt avsnitt Det var bra ja. jag... Huh, Intressant, jag tyckte att det var väldigt bra Ja, jag Jag såg det ju idag Med mm. inte så mycket sömn i kroppen Så jag ska inte säga att jag är Helt hundra På avsnittet så att säga Men det... Det var bra, ja mm. vad, alltså det, vad gillade det du mycket. mest? Vad sa du? Alltså det var mycket som var Alltså det jag gillade var Att doktorn var väldigt doktor liksom. Han sprang mm. runt och han härjade um, Väldigt så här barnligt förtjust I alltihopa som han, som han ju gärna är När det är cool, cool teknologi mm. Som inte är så cool, men, men han tycker det uh, Jag gillade, jag gillade liksom Konceptet med någon slags tidsresare som, som hade kraschlandat Och skapat ett parallellt universum eller pocket universe. Mm. Inte, ett, inte ett parallellt universum. Nej, ja, bara, Nej absolut inte. För det de. Fick universum. Mm. Exakt. Mm. Och, och ja, jag vet inte. Jag, jag gillar liksom den här grejen med att någon, någon har det i tiden och det har gått fel. Och, och för den personen så har den varit ut och sprungit i typ tre minuter eller någonting. Men den har ändå funnits där under hela jordens historia. Har funnits där ända, ända tills jorden försvinner. Mm. <laughs> och så gillar mm. det då liksom att när de när doktorn typ här, gjorde ett litet stickprov under hela universums eller under hela jordens historia. Uh -huh. Så fattar liksom Clara att han är en tidsresare. Precis. Och hon blir helt Du måste se oss som liksom värdelösa små flyktiga spöken och han bara nej nej nej inte jag jag det säger. Det var We must look so small to you the the, the, um, the message will Ja. <laughs> Oh. Och, och doktorn är alltid här, nej, nej, ni är så fantastiska allihopa så här, hela tiden, han och hans human fetish um... uh, Och den här gången är det också en Clara fetish Ja, nu var det ju verkligen så här: nej, you, are, you my... are the only mystery worth solving mm. Och det är då man säger, okej, okay, ja, jag tänker att du pratar om människorna nu också Plus din besatthet um, som... Han är ju, alltså ju besant han, han har ju gett upp det här med att Resa runt och göra saker Ja men verkligen han, han, det är så här. Mm, Nu åker vi runt här för att testa Och peta på Klara lite och se vad som händer så här. Ja. <laughs> Vilket är Så det är lite mer att han har en liksom, En försökskanin än en kompanjon Alltså jag, jag Jag tycker om den dynamiken Väldigt mycket Jag, jag tycker det är intressant att han liksom är för Det känns som om vi liksom är en en, så här, vad som helst ifrån en väldigt, väldigt mörk doktor hela tiden. Ja. Nu. Alltså bara på grund av att, vad det är för han, han håller på med just nu. Han är ju helt anhängt. Liksom, han verkar inte bry sig även om man säger att han gör det. Mm. Han bryr sig uh. på ett väldigt så här, vetenskapligt sätt. Um. Exakt, exakt. Såg du för övrigt, okej, okay, nu hoppar vi lite grann, men såg du uh, Next Week av Doctor Who när det var Center of the Tardis? Mm. Han, uh. Det är no någonting han döljer sin där. Clara ja, Och det är någonting han döljer där inne som, mm. som, som Clara är typ helt bara What the crap is that Ja. Låt oss spekulera mm. jag, jag har två teorier ja. Eller två gissningar snarare okay. Den ena är typ uh, Hans scrapbook där han har sitt, sitt namn skrivet mm. <laughs> Alltså hans, på något sätt hans namn det behöver, inte, det behöver inte vara en bok där det står Mitt namn är doktorn och så. Jag, fick på världens, jag tänker att han har köpt sådana här kit Och gör sådana här riktiga scrapbooksgrejer Och bara här var jag på exakt. mars här var jag Ja där. men exakt exakt det är, alltså, det, är, det är antingen det Jag och koffi eller så har han typ så här ett laboratorium där han har han typ så grävt upp ett antalas lik och typ så vad hon, vad som hände där. Så att typ så här, han har han petat på den så att det brutits av ett fingerben här, kollat vad som finns här inne, dissekerat så här olika klaror, jag, vet inte. jag tänker också att han då har dödat klaror och återupplivat dem för att se om de var detsamma. Ja, alltså du behöver inte bli mördare. Okay. <laughs> jag tänker bara så här Rent, rent eh, objektivt Att han har ett rum fyllt med döda mm. Clara Alltså de, de som har dött Eller den som har dött Som han vet vart den finns någonstans Ja, alltså jag vad, vad kan det vara där inne? Jag vill ju fortfarande Jag är ju fortfarande väldigt här, inne på och... Vad sa du? Jag tappade en penna ah. <laughs> um... Jo, jag är fortfarande väldigt inne på vad som fanns i doktorns rum i labyrinten mm. i The God-komplex. Um, of course, what else? Uh, uh, ja, precis. Else? Och det man hör i bakgrunden är liksom The Cloister, Cloister Bell, Bell som får panik. Liksom. Uh, uh. Vilket ju händer nu också och vilket lär hända rätt många gånger i nästa avsnitt. Um, uh. Men inte, ja. Han lär ju ha mycket och dölja, även om jag inte kan säga att Tardisen för mig när de liksom har hängt i den tidigare förut någonsin har verkat så särskilt läskigt Utan det har väl varit mer, ja titta här, du är det här rummet, det har du aldrig nämnt förut men det är klart att det har funnits där ja Så har vi ju poolen där och så har vi ju alla kompanjoners rum och ja <laughs> Ja men om man, då, om man då tänker på hur ändå weird doktorn är mm. Alltså man blir ju orolig ja, Vi hade ju lite grann samma tanke eh, När vi talade om DM The Next och Wizards Och så mm. att liksom, Har man tillräckligt mycket kraft och tid <laughs> Alltså så blir ju saker Väldigt weird tänker jag Man har väl inget perspektiv längre I alla fall inte så som vi ser på det Eller man har väldigt mycket perspektiv kanske snarare. Mm. Jag tror det kan finnas väldigt mycket hemska saker där ja. Jag hoppas att det inte är något dumt som, som typ hans favoritnalle Eller någonting hans, Ja precis den, den låg där Bredvid vaggan Ah. Alltså jag, och jag, jag gillar ju det här Att han är väldigt konstig Och jag hoppas att det bygger upp till en mörk doktor För att det, eh, om det inte gör det Och de, de försöker typ Mena att det här var normalt och så Då är det ju då Steven typ Steven Moffat mm. en väldigt mörk människa Men mm. eh, annars så mm, Jag tycker om det För att som du sa så var han väldigt doktorig Och väldigt ja, barnslig Och sprang runt och var som han är Men samtidigt så var det han, är, han, han har varit så gammal i så många avsnitt nu. Jag tycker om det. Väldigt, jag Matt Smith gör det väldigt bra när han så här uh. bara lite så här subtilt går över till att se bara så här, jättegammal och trött ut och verkligen så här, ja säger ah, exactly. Jag ser tio i dig och nio. <laughs> och, och, och den här psychicen då säger liksom att det så släpper av hans vilket ju felvanat två hjärtan. <laughs> Men det kanske bara är is menar. i ena hjärtat. Andra hjärtat ah, kanske, kanske inte. Det kanske är okej okay fortfarande. Det kanske bara är liksom hälften som har frusit till is. Mm. Så att om, det, om den här säsongen slutar med typ Clara Redeems him. Eller vad liksom, det att han Jag kasta bli... ut min tv genom fönstret. Ja, ah, jag vet inte. Det känns inte jättekul. Nej. Vi talade lite grann om, om Clara-fenomenet idag. Mm. Alltså jag vidhåller ju. Uh, uh, du, envisvis med, med att göra så jag speglar det i resten som har fått ha gjort Och då är det ju bara en och en liten kom kompanjon Jag tvingade du se kontexter Ja, jag gillar inte det För att jag tycker om klara som grej alltså just nu mm. Så som hon var liksom att, Visst, att, att just nu så är hon väldigt liksom den här, Hon har någonting passivt som inte hon rör för Och därför tycker jag doktor om henne ja. liksom, Det är ingenting med henne att göra egentligen Nej men, men så som jag såg det så var det, liksom, så var det ju för att vi först såg en annan version av Klara som, liksom, som ändå hade väldigt mycket, jag vet inte Damsel in distress men ändå inte um, alltså, Hon kunde liksom datorer och det använde hon till sin fördel liksom och, Exakt, mm. jag menar hon var ju en dålig sits men, men hon gjorde det bästa av den Jo <laughs> Men jag vet inte, jag, jag tycker fortfarande jag tycker fortfarande tror att det bygger upp till någonting bra men antagligen kommer det bygga upp till någonting okej okay. alltså jag väntar väl lite på att jag ska börja jag hoppas att det bygger upp till någonting bra så att jag kan börja tycka om henne mer som kompanion. för nu är det nu känner jag mig som doktor och det är att jag bara ah, okej okay, du är försökskaninen i det här experimentet ah, ja, vi ser väl vad som händer det är inte så att jag bryr mig om Clara utan det är mer så ah, ja, okej, okay, det finns ett mysterium Kul, ska vi se vad som blir med det um, Vilket Jag vet inte, jag tycker det blir lite så här. Eftersom de nu har byggt Hela grejen på att det är doktorn och en kompanjon Möjligen två om liksom, eh, Kompanjonen råkar gifta sig eh, mm. Så Så vill jag ju tycka om kompanionen. det måste ju finnas Någonting som gör att jag bara, ah, men gud, Vad kul att du är med Tardisen Förutom att, ah, okay, du är en. För att Nu skulle de lika gärna kunna ha Två eller tre med honom Och liksom ja. hon var så här, de åkte runt allihopa Och liksom kollade runt Och han förde det mot experiment Såhär mysteriet hela tiden Och de var ja kul med rymdresa Men nu är det, jag vet inte det, det sa, Jag vet inte, det saknas något Hon känns så Generisk på något sätt Mm. Mm. Men Men ja jag vet inte, det är alltid lättare att se på en eller se säsongen Sen när den är slut När man liksom vet så här vad det byggde upp till ah. uh, för, Jag vet inte det, Vissa avsnitt känner jag alltid Är så här ja, men okej, Det avsnittet var inte så jättefantastiskt I sig, men det var ju de här delarna Och det som byggde upp till slutet sen. Då, och det, det tyckte jag ju om, och det är ju bra så att, ja, Ofta så krävs det någon sorts helhet Med muffat i alla fall jag kan, jag kan hålla med Jag är, jag är, jag är beredd att hålla med mm vinna dagar ifrån Journey to the Center of the Tardis. Den, ja, ja, på det om det måste vi väl kommentera på Tardisen och och och, och Klara ah, typ eller något. Ja, det eller vad det var. Och sen så kom kommer ju den här versionen av ja ah, liksom att ah, jag, jag tycker Tardis fick en ganska bra singer där var det inte Jag det? tyckte det var jättebra. Det var jag Klara sa ju någonting tillbaka av ah, ja, Hon det där det där hon vann liksom. det är över ja. nu. <laughs> ah, nej, ja, det, hmm. de har ju haft det lite så här jag, jag tror inte tar gillar mig säger hon då Ja, och doktorn var nej nej men det är säkert ingenting och man bara ah, men du... Och jag tänker så här, du vet att tar inte gillar henne och du tycker det är jättefascinerande och undrar exakt undrar varför liksom. Kanske gillar inte tar Klara för att eh, han har ett rum fyllt med alltså döda klaras. <laughs> så kan det vara. Jag tänker alltså det som är fascinerande är ju ändå att ja om hon, hon tar det sen så ser väl henne som lite av en så här, anomali vilket hon ju tyckte om Jack också varpå hon flydde till jordens ände eller universums end för att komma bort från honom men samtidigt så var det inte direkt så att hon stängde ut ute Jack liksom, eller så här, allmänt bitchade mot honom men ja, jag vet inte mår för att det är väl den som har gett Tarde sedan en personlighet nu också så att det var ju inte riktigt en brastig grej <här> ja, ja. Jag ser fram emot avsnittet mm. i alla fall, nästa avsnitt. Jag gillade detta avsnitt. Jag, jag i mitt huvud jag ranka säsongen. Jag vet inte om Rings of Academy och, och det här avsnittet är något de gillade mest än så länge. Mm. Det var alltså Rings of, of Academy kändes att om de hade för många, kanske dem, liksom, för, eh, <laughs> för många liksom så här. Nu är det inte så bäst. Ja, det var mycket så här. Och så kändes det också som att. De slängde aliens på en och en annan planet för att vara så här. Här, nu får ni. Det kommer aldrig bli någonting mer igen den här säsongen, men här tar några aliens. Så. Ja, exakt, exakt. Men ja, äh, och det här gillade jag för blandningen av äh, sci-fi och, och något annat, och Doktorn self sig själv och kommer på det här med att ja. den här den här att även fula aliens kan älska. Ja, typ alla monster måste ha en kompanion man bara. Ja. Ja, man bara ja. nåastäck sliten. Och då kommer man bara Ja, Jaha, ja. bara... ja, du har ju försökt att inte skaffa kompanioner Det har ju gått jättebra. Så nu har du skaffat ett experiment istället. Okej. Okay. Ja, det är bra. En, en hobby. Yay jag tycker att vi avslutat det genom att tala lite grann om eh, veckans förra veckans, veckans förra veckans strip search mm -hmm. eh, det är ju eh, doksisopen är det hette doksisopen ah, ja. eh, som Penny Arcade satte ihop där de letade efter nästa stora webcomic yes! eh, och det stora den här veckan var väl eh, så, såklart utslagningen det var eh, favoriterna Maki och Amy mm. som även verkade vara liksom favoriterna Hos uh, The Creators då som, som satt och skulle döma dem De hade väldigt kul verkar i som ja, jag... I uh, utslagningstävlingen De uppskattade dem väldigt mycket <laughs> Väldigt mycket <laughs> Jag måste säga att jag höll med om vem som åkte ut Genom att alltså, baserat på stripsen bara mm. Ja den äh, ja, det är det här att man ska ta Två ämnen och göra en strip av den Och ah, hon inkorporerade inte riktigt ämnena som hon borde ha gjort Nej, jag först kollade det på, på mobiltelefonen när jag var ute in, in transit, så so to speak mm -hmm. och då ham jag hamnade så här i en lång sträcka där det var väldigt, väldigt pixligt, så jag hörde bara vad de sa mm. men sen när jag kom hem så läste jag deras strips på, på datorn då. man kan ju läsa det på hemsidan där. Mm -hmm. och jag håller med det kändes som om Amys strip var väldigt mycket så här. jag har ett kul skämt om någonting annat Ja. Slänger in de här två orden som vi skulle då ha med och så att jag mig klar. Jag tycker Maki hade en väldigt här, Det känns som någonting man skulle kunna se på i en gullig tumbler eller någonting. Ja, jo men verkligen det så att Någon hade kunnat klippa ihop det där i Photoshop också. Och det hade varit roligt bara att jag tyckte om det. Jag gillade även deras. Tävlingarna för den här veckan då? Dagen, för ja. de, de fick ju Leka med lera just det, just det, göra olika skulpturer De hade fyra minuter på sig och fick en delkategori Som typ hund, glass mm. ja. Och vissa av dem var ju så här Väldigt, väldigt duktiga det är även Det är gulligt allting Eftersom all, de, alla är så snälla mot varandra hela tiden Så det var inte så här att Det, var, det kunde vara så här att de var Ja, alltså tekniskt sett så ser jag ju att den här är bäst Men, men den där var så fin liksom Hade så mycket personlighet Så den röstade jag på så här, För de skulle ju rösta på varandras så här, små skapelser Och det var, det var, det var fint mm. Jag tycker att det är väldigt hjärtlig där inne mm. Vilket... Och då menar jag det liksom på riktigt inte du vet, När folk säger att det är råmig hjärtlig stämning Och menar att det är sexistiskt Utan jag menar liksom att det är... <laughs> Jag menar att det verkar, som om, det verkar som om de genuint gillar varandra och verkar att de behöver slänga ut varandra då. Och då. Ja, precis. Det är verkligen så. Och... För de har ju gått också fem dagar liksom, om man tänker där inne Lite så tar Ja. Lite så här, vi tar långa vägen. Man tänker typ när man själv säger, ja, nu har ni ju känt varandra hur länge som helst. De bara ah, fem dagar. <laughs> ja. Men har det, det är varmt rekommenderad serie i alla fall. Den är ja. underhållande Verkligen, eh, såg du för övrigt att de nu har eh, Folk har liksom när, Under de här utslagning, utslagningstävlingarna Så har folk, folk liksom, pausat och tagit lite minuter Och fått lite hans tryck Och sen liksom kollat så klart avsnittet aha, Jag, och nu jag har vet de liksom, Lexi har gjort lite sånt uh, uh, nu, har de, nu har de bett folk att börja skicka in dem till oss Så det vill jag få, få se smakprov på Andras liksom andra som försöker klara aha, cool. klara, klara utmaningen aha. tillsammans med då de tävlande jag kommer nog inte delta deltaga på grund av Ja, ja Annat för dig ja. <laughs> ah, mm, mm. Alltså jag hade ju kunnat när jag ville Ja, men jo. Ville <laughs> ja, Vem kan inte rita liksom um, ja, eller, ja. eller något Och vara rolig och sådär Andra delen i deras dag var för då Att de skulle sätta upp Ett, ett bås för en För, en, för, ett, för ett konvent Nej. För en mässa Mässa, just det jag har alltid tyckt att det är en konstig Eller inte konstig men att det är en så här väldigt Inte nära till hans översättning Av, <laughs> av convention de, de känns så olika på något sätt Ja man vill men det, ju det är det, en det, det konvention är Och då blir det helt fel <laughs> men, <och. laughs> ja. alltså, Hur som helst Vi rekommenderar Strip Search. Nu känner jag att eh, vi är klara med avsnittet det känns som att liksom, varenda ord som jag lägger till nu Gör bara att den blir mer, mindre perfekt Det är som en strip Som man sitter och jobbar på för länge Exakt, så låt oss lägga till De enda ord vi behöver just nu Hejdå, Hejdå! Tack för att du lyssnat på The Effortcast Om du vill höra Eller läsa mer av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com